السلام عليكم وحسنت الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشق الأنبياء السليم وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد وقال الله تعالى الكريم أعرض بالله مشيطان والجين Iza Tuzla Alayhum Ayatul Rahman Khambul Surjada Wa Mukiya Waqala Rasulullah S.A.W Alhamdul Al-Nam Ala Aynin Bakat Min Asyadillah Sada Allah Sada Rasul al Para quran Al-Muslimin Rahimahullah Hadirin Jemaah Zulur yang melihatkan Allah wa Kajian kita pada siang ini adalah Tazkiyatul Naft Cara membersihkan jiwa Salah satu penyakit jiwa yang Paling berbahaya Dalam kehidupan Kemuslimin adalah Akabu dari itu hadir ini berbahagia Allah menetralisinya dengan anjuran kepada setiap untuk pasrah dan memohon kepada Allah SWT. bentuk dari permohonan itu adalah doa meminta Orang yang membutuhkan orang lain Dan meminta Itu dengan Tomatis secara kejiwaan Dia berada di bawah Orang itu Jadi dua Yang diadilkan oleh Allah dan takunya Pada kita bahagia dari cara kita Merendahkan diri Kepada Allah SWT Hari ini berbahagiaan para ulama mengatakan ad-du'a mutlu'abad doa itu adalah inti dari ibadah semua salat itu doa salat itu semuanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ada tiga cara kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa yang pertama dengan lisan kita menyampaikan keluhan, permintaan kita kepada Allah dengan lisan. Kita ucapkan dengan lidah kita. Kita memulai dengan kalimat Allahumma. Allahumma firlanan. Dunum Kita mengucapkannya dengan lidah kita. Allahumma rupna, ya Allah. Allah beri kami rezeki itu salah satu dari cara menyampaikan permintaan kepada Allah dengan al lisan dengan doa. Yang kedua adalah dengan amal saleh. Perbuatan baik atau amal saleh. Amal saleh itu adalah bahagia dari cara kita membuka kasih sayang Allah hana hana. Itu juga adalah Bagian dari doa. Dalam kisah Riyadus Salihin, Rama Shahid penerangkan bagaimana Amal Saleh menjadi majiat doa. Ketika kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wataala dengan Hamal Saleh, pasti seperti kehidupan kita di rumah. Apabila orang tua kita, suatu kita kecil melihat apa yang kita lakukan menyenangkannya itu kasih sayang najis tercurah dan sesudah itu tidak ada lagi sesuatu yang menghampat untuk memberi biasanya kalau orang tua sudah tanggunglah dia kemurahan dia akan memberi begitu saja pimpinan-pimpinan kita di kantor ketika kita mendapat simpati dari Pimpinan kita, pasti kita mendapatkan Satu yang lebih dari yang lain Itu kita tidak meminta Kita hanya melakukan sesuatu yang senang Disenangi oleh pimpinan Nah, bahagia dari dua itu adalah Amal salih Jadi amal salih yang kita lakukan Salah, shawm Walaupun mulut kita tidak Berkucap Allah, aku minta rezeki Aku minta jalannya Tapi Allah maaf tahu Allahumma yaklumu ma'qatara di baliqum. Allah tahu keberanda hidup. Allah tahu apa yang kita minta. Kalau terlalu kita tidak berpucat, itu lebih dari Allah. Jadi ketika kita meminta dengan amalul khalif, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Artinya dengan amal khalif adalah media cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika yang bahagia, pada dasarnya apa yang kita miliki sekarang ini, baik kenikmatan, baik rumah, baik harta lain, uang dan segala yang itu tidak pernah kita minta secara eksplisif pada Allah. Allahumma sud alumika sayyara kama. Tidak nak? Ya Allah, saya minta komputer. Kita tidak bisa bahasa Arab. Tetapi sebenarnya, dari jauh, dari kecil, kita dari mulai, kita sekolah, kita nanti ada kita nanti kita untuk minta keinginan untuk memiliki momen. Nah, pada satu saat Allah akan memberikannya, itu karena permintaan jiwa kita. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat dengan kisah Ibrahim alaihissalam di dalam musim haji, ketika Allah memerintahkan untuk menyemplit anaknya Ismail, atau tarbiyah, Allah alamul kuran, alaihissalam, ya Ibrahim, Mimpi kau ke Ibrahim bermimpi menyemplit Ismail. Tapi mimpi seorang Nabi itu adalah Sama dengan wakil Cara Allah menyampaikan satu firman Tapi jangan sama kita Kalau ada yang antara bapak mimpi Yang anak, jangan bagi-bagi anak yang membeli Itu bukan perintah. Bagi kita mimpi adalah Permainan tidur. Tapi bagi para Nabi ya Mimpi itu adalah Dari itu Nabi Ibrahim Berencana untuk menyembeli Semuanya Anak yang disayangi. Satu-satunya. Dan sudah remaja. Anak yang setiap hari kita membantu. Dari lama ikut hari berdoa untuk dapat anak. Istrinya yang pertama. mandul. Nah. Dia mendapat anak di umurnya yang sudah lanjut. Dan sekarang ini oleh. Sebagai orang Nah. Nah. Ibrahim kena diperintah. Dia tidak ya Allah, jangan batalkan ini ya Allah. Batalkan saja. Jangan keperintahanku untuk menyebeli anakku. Dia satu-satunya. Tidak pernah satu-satunya di maul Ibrahim AS untuk meminta kepada Allah untuk membatalkan perintah ini. Dia dengan rela membawa anaknya ke mina Bina. Ketika anak itu sudah diparingkan, di pangkuannya Pisau Allah sudah diasah setajam-tajamnya Dan ketika Pisau sudah Didekatkan ke leher bismari Dia nutup mat Tidak tega melihat anaknya disemping Dengan matanya sedang menik Tinggal itu dia hatinya Tetap Berdongan pada Allah supaya Ini tidak terjadi Jangan ya Allah, jangan pada mata saya, jangan di si. anak sendiri. Ketika Ibrahim telah menggunakan pisau itu dan kemudian dia membuka mata, di situ ada yang melihat, ya Ibrahim, engkau sudah laksanakan tugasmu dengan baik-baiknya. Ismael sudah kami ganti dengan seekor kipas. Nah. Itu doa yang disampaikan oleh Ibrahim al dengan permintaan jiwa, keluhan jiwa, gerak hati. Itu didengar oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi doa bilasan, bilhamalik oleh dengan permohonan jiwa, ada yang berbahagia doa ini adalah sesuatu senjata silam ulbuk doa itu adalah senjata orang yang beriman yang paling ampuh dia punya kekuatan menempuh kekuatan yang bonsai doa silam ulbuk ketika orang beriman dalam keadaan rumah dan dia minta pertolongan kepada Allah agar Allah yang membantunya. Kemarin saya baru mendapat informasi dari saudara kita doktor Noferida, direktur eksekutif Mercy yang pergi ke Gaza. Kalau dilihat di situ kata doktor Noferida, nah luar Gaza itu hanya antara 60 sampai 70 kilometer dengan lebar yang 15 memanjang ma, ma, sepanjang laut itu ya. dua bahagia dan jahat itu berhadapan dengan serai. satu dengan lautan satu dengan muslim senjata yang mereka miliki hanya kata Yosef itu paling tinggi angka 4 bahwa. menurut dia senjata itu secara dekat pun ditembakkan ke tank milik raih apalagi dengan jauh-jauh tetapi menurut dia perkiraan perhitungan militer Hamad memenangkan keperangan kerana ada 13 tank Israel yang jadi kuatnya di sini pada keperangan kemarin dan tentara Israel lebih banyak masih dari tentara Hamas. bagaimana bisa itu yang dikatakan Insan suruh Allah yang suruh Mereka meminta pada Allah Supaya Allah memenangkan Allah Mansuril al mujahidin. Nah kita berdoa di sini Di Indonesia kita berdoa Dengan melakukan Kutut nanzilah Kutut nanzilah itu Boleh dilakukan berapa Meminta pada Allah ketika kaum muslimin atau meminta ancam Oleh apapun punut itu dikaryatkan namakan punut manggar apa yang kita doakan? Allahumma suri menjahilina muslimina fi palestini Ternyata doa kita bertahun nah itu yang kita katakan doa menambut sesuatu yang mustahil kenapa bisa begitu kuat doa doa adalah satu perkuatan yang luar biasa silahul bukmin Rahasianya dikira-kira. Kita meminta kepada Zat yang maha kuat. Zat yang maha kuat. Zat yang memiliki kekuatan lebih dari kekuatan cepat. Doa kita harapkan. Kita panjatkan kepada Allah. Dan itu bagi Allah tidak sulit hanya untuk membalikkan. Yang mustahil. Yang dalam fikiran manusia tidak mungkin terjadi. Tapi dengan doa terjadi banyak peristiwa yang berhasil dengan doa yang tidak terbual dengan teknologi. Bagi orang beriman doa adalah sesuatu yang sangat azim, agung. Doa adalah kekuatan yang luar biasa bagi orang beriman. Kenapa? Orang beriman di kalah dia lemah, di kalah dia tidak mampu. Kamu saya hanya untuk perjalanan mendaki gunung. Tapi mampu saya kemana saya jalan sendiri saya tidak minta kepada Allah karena saya mampu berjalan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keras saya mampu saya kerjakan saya tidak minta Sama Allah. Doa itu adalah permintaan yang fisik kita tidak mampu minta sama Allah. Allah akan beri Allah akan jawab. Aduauni, asejit aku, minta ke aku, aku kabulkan. Bintah tu siapa? Dari pintu mana aku Allah kabulkan? Nah, itu dikatakan doa adalah perhatian kepasrahan jiwa kita seorang beriman menunjukkan kesodokan, kodok, kepatuhan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala orang beriman. Walaupun dalam senang sekalipun habis salat jangan cepat pergi. Berdoalah sedap. Minimal minta selamat. Ada tiga cara bagi Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama doa kita terkabul dengan memang memberikan apa yang kita minta di dunia ini. Kita minta makan Allah berikan. Kita minta rezeki.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 Bapa-bapa, segera naik pesawat. Telah pesawat berada di atas angkatan. Siapa yang bisa mengatakan dia selamat? Mau bagian teman-teman? Minimal Allah selamatkan kita dari bahaya. Pernah satu imam menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan kita dari doa. Dengan cara cerita yang tak simpul ada seorang yang sedang membidik kesataran. Membidik binatang yang ditentu. Rusak terangkuli. Ketika dia membidik binatang itu, kemudian pelatuk sudah siap ditarik lewat peseorang. Pas pelatuk ditarik orang lewat. Tetapi orang itu tidak kenal. Kata Imam ini kenapa? Pas di waktu itu. Pulmennya jatuh. Pas dia mengambil perlukan kepalanya, mengambil perlukan selamat kepalanya dari tembakan imam. Padahal tadi, pas kena kepalanya. Begitu para imam menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan kita di perjalanan. Itu cara Allah mengakulkan doa kita. Itu kita tidak tahu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 yang ketiga, kalau itu juga tidak diberikan. Allah berjanji akan memberikannya di akhirat. Pasti. Makanya Allah mengatakan, Tidak ada satu pun permintaan kita yang ditolak oleh Allah. Semuanya akan diberikan. Pertama, cara nyata. Yang kedua, menyelamatkan kita dari. Yang ketiga, ya pasti didapatkan di akhirat yang jelas doa itu adalah ibadah. Jadi kalau bapak berdoa, itu bukan permintaan, itu pahala, walaupun tak tergabung. Kita lagi mengangkat tangan mengucapkan kalimat, itu kan sudah beribadah. Nilainya tinggi. Doa makhluk ibadah. Jadi bukan lagi salat saja ibadah, lagi waktu apa ibadah. Jadi sangat salah apabila ada seorang ketika di satu di masjid ada Mayat yang mau disalatkan. Terus diumumkan oleh pengustaz hari ini, berbahagia hari ini seorang teman kita meninggal. Kami harapkan kita dapat menyalatkan nama-nama. Apa banyak orang yang tidak bereming sedikit pun, duduk saja. Nah tidak mau itu salah karena duduk dia salat itu adalah untuk mayat, tidak. Salat mayat itu bukan untuk saja, untuk kita juga. Geras yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, itu adalah ibadah buat kita sendiri. Dan itu kita akan melihat di masjidil haram, ketika setiap saat ada orang meninggal, itu semuanya orang bersih. Orang-orang kita yang pelit-pelit banyak. Pelit. Ketika ada orang mayat, kan dia tidak bergerak untuk bersih. Terus saya nanyakan, Pak. Kalau sekiranya meninggalkan anak bapa Fitri bapa atau bapa sendiri terus orang sama dengan sendiri bapa tak mau berdiri tersalah dia kira, kira pada tanah bapa kena dia saya hendak mahulah nah, Kenapa kerana bapa tadi tidak sendiri Waduh. dia baru tahu menyesal. kalau dia nantinya menanam ibadah dengan itu nah itu hikmah doa kita tidak tahu kita salah itu kita tak caranya untuk main, kita tidak dapat. Tidak. Doa kita sampaikan. Ili walakum lana walakum untukku dan untuk kamu. Ilhayyi walilmain. Suhaidut dan untuk Allah akan kabulkan. Pada saat ini, berbahagia. Ada satu tip lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang doa ini. Rasulullah SAW sering berbawa dengan Ili Nang Sairan. Doa dengan mengalirkan air mata Hadis yang berbahagia Saya rasakan beberapa kali saya pergi Melaksanakan ibadah ini. Ibadah yang paling khusyuk itu Yang paling enak itu adalah ketika kita berdoa dengan menangis Nah, jiwa kita ketika itu memang tutup tertuju kepada zat yang maha kuat dan itu secara tuh nggak boleh bapa menangis menangiskan kalau tidak bila menangis cuma bila menangiskan doa nah, aja. Pengalaman saya atau mendampingi beberapa teman itu sudah seminggu ikut dengan saya dia tidak pernah menangis dia bertanya, Pak Ustaz, saya rindu Baga, seperti Ustaz berdoa menangis caranya bagaimana Ustaz? saya tidak tahu, saya ulang-ulang berjalan nah, dengan Raba'an, Al-Hati, Al-Hati nah, dia diantar, nah, Al-Hati saya tidak entah, saya tidak mengalir saya lihat orang megak, matanya Ustaz berjumpa-jumpa, berdoa nangis, caranya bagaimana Ustaz? benar kamu mau berdoa menangis? saya katakan, benar Ustaz Nah, gampang. Nah, biasanya orang yang kamu baca apa? Ya saya hafalnya Rabbana hajina bidunia hasanah. Papillah hajia sana wabina agar bana. Itu tuan mempujakan, kata orang. Nah, itu dia hafal banget. Tapi ketika itu dibaca, apa yang dia minta? Tak jelas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Secara eksplisit dia minta apa? Itu dapat pasti bahagia dengan akhirat. Saya tanyakan, maaf, maaf gak nangis? Maaf, saya tunjukkan cara. Nah, saya ingin tanya. Maaf, apa permasalahan maaf masalah sekarang yang paling hebat? waktu di tinggalkan di sana, Dia bilang begini. Saya meninggalkan kakak saya yang sedang sakit. Truk. Saya naya simpan. Dulu, waktu sekolah, kakak saya lah yang membiayai saya sekolah dan setelah saya berhasil, dia dokter setelah saya berhasil, setelah saya bekerja kakak saya dia kemudian kakak saya ini kena stup dengan lumpuh, dan perusahaannya jadi bangun katanya saya bisa tanpa betapa dia sedih dengan kakaknya dan ingin membalas jasa kakaknya dia nanti kesempatan sama nanti kamu pergi ke hadapan karbah. Kalau kita pergi ke tempat yang tidak sepi, Bayangkan kakak itu. Kakanda itu. Bayangkan wajahnya. Bayangkan penderitaannya. Fokuskan doa untuk dia. Minta sama dia, Allah, ya Allah. Sehatkan kakak itu, Ya Allah. Aku tidak bisa membangun. Apa yang berikan kakakku, Ya Allah. Hanya engkau, Ya Allah. Ketika itu dia coba. Dia pergi ke satu depan kamp. Dia coba membayakan kakaknya. Kemudian dia, dia bertemu pada. Nah, baru akhirnya lah. Kelima dia ucapkan Ahmadah dengan penuh syukur. Kalau biasanya dia yang menunggu saya kena lama ketemu. Kali ini saya yang tunggu dia. Ya, hampir satu jam dia bertemu. Dia ya, tunggu kesabar karena saya yang ada Sesudah kita tanya-tanya Kemana rasanya Ya Tuhan Saya sudah 15 hari Di depan Masjidil Haram Hari ini Suatana yang paling bahagia Di mana saya bisa membintah Kedua Allah dengan menangis Dengan cara tadi Biasakan kita Doa Rabbanan Adina terus Kita punya seribu permasalahan Melima orang anak Sekian saudara Jangan minta sekaligus kelipus, kelipus, semuanya bersenggara. Salah dua ini. Bayangkan salah satu adik kita, ibu kita, bapak kita, apa yang sedang digerita oleh bangsa kita, saudara kita. Minta langsung untuk dia. Besok salah suho, salah pasal, lima kali. Pilih satu persatu. Khusus berdoa untuk dia. Itu pasti khusus. Di teori saja saya sampaikan untuk bagaimana mendapatkan doa yang khusus menangis berdoa nah kata Rasulullah haram tunna kata Allah dalam satu hadith haram tunna ala aynin bakat min Allah. aku mengharamkan neraka bagi orang, bagi mata yang menangis karena takut pada Allah Allah haramkan neraka bagi mata-mata yang sering menangis kerana takut kepada Allah minta ampun, putih, ya Allah punya Allah, dosa tu siapa Satu persatu juga dengan dosa kita, minta semula Allah dengan menangis. Haram tunar ala ain ibad min kashyinya, Allah mengharamkan, haram. Masuk neraka yang matanya sering menangis karena takut kepada Allah. Setelah itu nanti berbagi ada satu hadis lagi katakan, ada tujuh orang yang nanti akan mendapat naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang ingat Allah dengan kesalahannya, jadi dia bertawaf. Pada hari nanti, mungkin air matanya berliha. Orang ini di salah kali. Tidak dalam ramai-ramai seperti yang kita lakukan di Malaysia, bertolak ramai-ramai di tempat orang ramai semuanya itu tidak sesuai dengan hadis ini. Hadis seniman seperti ini. Orang lainnya dia sendiri pergi ke tempat yang sepi tengah malam bangun, bertolak berdakwah menangis. Orang ini yang dikatakan Rasul mendapatkan naungan Allah nanti dengan tujuh orang yang lain yang punya amal yang luar biasa. Dari itu sendiri yang berbahagia. Doa, bagaimana katakan tadi adalah satu kekuatan orang beriman. Lihatkan bah kita lemah di hadapan Allah. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah memilikinya semuanya dan kita tidak sanggup. Menyihatkan hanya kemampuan Allah. memberi Memerlankan hanya kekuatan Allah. Jangan minta sehat sama orang. Jangan minta rezeki sama manusia. Bisa sama Allah. Kalau minta duit, boleh. Silahkan minta duit. Tapi minta rezeki jangan memakai orang. Kerana itu adalah yang memilih hak berkasi Allah. Kalau kita sudah minta sehat kepada orang lain, minta reki kepada selain Allah. Itu yang dikatakan syirik. Nah, Allah akan marah pada kita ketika kita melakukan itu. Hari ini berbahagia Dua marah luar biasa bagi orang beriman. Dari itu, Tinggalkan sedikit waktu, habis malam. Sangat malam, jangan buru-buru, berdoa kepada Minta. Setelah kita tidak mampu. Melaksanakannya. Allah pasti beri. Allah pasti lepaskan kita dari suatu yang membahayakan diri kita. Allah akan melamatkan kita. Kalau tidak di dunia ini Allah memberikan. Yakin kita akan mendapatkannya di syurga nanti. Kebahagiaan yang tiada tak. Itulah jadi Allah Taala sunnah kita kita doa. Teri itu dikatakan doa sila hal mungkin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Doa akuhul divan. Kalaupun kita kita tidak bisa bercakap, laksanakan, lakukan amal saleh sebanyak banyaknya. Kasih sayang Allah dan kecualan getaran hati kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Adil nama berbagai doa lah, kajian kita pada siang ini mohonlah kita akan masuk orang-orang yang hati kita semangat biasa, berdoa kepada Allah dan memohon semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.